Tizenegyedik fejezet Igyekszem nagyon pontosan felidézni és rögzíteni annak az éjszakának a történetét, amiért valójában ezeket az agyagtáblákat írom. De félek, nem fog tökéletesen sikerülni. Ha olvassátok, késői testvéreim, rájöttök majd, hogy miért. Nem számláltam a napokat. Nem tartottam értelmét. Huszonvalahány telhetett el a rádió jelek sugárzásának kezdete óta. Már késő volt. Egyedül ültem abban a szobában, ahová dennyár halála után költöztem. A mécses lángját bámultam. És persze ennitre gondoltam. Várva az álmot, hogy megszabadítson az emlékétől. Ekkor hallottam meg a hívást. Illetve ez pontatlan fogalmazás, mert nem hallottam semmit. A koponyámon belül szólalt meg a hang. Gyere föl a tetőre. Azt sem tudtam, és azóta sem tudom meghatározni, hogy földi nyelven, vagy egyáltalán milyen nyelven mondta. De megértettem és ugyanolyan meghatározhatatlan módon válaszolni is tudtam rá. Indulok. Az a néhány palota őr, aki éjszaka a folyosón teljesített szolgálatot, szoborként állt a fal mellett. Szemük a semmibe meredt. Nem is csodálkoztam, hogy nem tisztelektek, vagy úgy mentem el előttük, mintha nem látnának. Valóban nem láttak. Ahogy most visszámlékszem, semmit sem éreztem. Sem aggodalmat, sem örömet, sem kíváncsiságot, még várakozás sem. Egyszerűen mentem, mert hívtak. A teraszon magas, karcsú alakált. A csillagok fénye visszaverődött a háta mögött levegő, Nálamint egy háromszor nagyobb gömbről, amelynek csak a körvonalait láttam. A hátamat a párkánynak támasztottam és vártam. Éreztem, hogy ugyanaz az erő, amelyik az előbb üzentértem a szobámba, behatol a gondolataimba, hogy megismerjen. Nem volt kellemetlen, sem megalázó, inkább kellemes. Nem tudom, képes lettem volna ellenállni ennek az erőnek, mert nem is kívántam ellenállni. Azt sem tudtam, mennyi időt telhetett el így. Nem hiszem, hogy eleinte éreztem volna bármit is az erő jelenlétén kívül. Békesség szállt belém és nyugalom. És az éjszaka kellemesen hűvös volt Nanúr gyilkosan forró nappala után. Ízléstelen lenne, ha azt mondanám, hogy az idegen erő a gondolataim, az emlékeim között kotorázott, Ismerni akart, felmérni, de úgy, hogy közben elhitette velem, nem akar a hatalma alá gyűrni. Pedig nyilvánvalóan ez történt, csak olyan eszközökkel, amelyek kioltották az ellenállás szándékát, az ellenkezést és a megalázottság érzését. Csak hálás lehettem neki, amiért nem kellett magamat kísérleti patkánynak tartanom. Anélkül, hogy meg akartam volna zavarni felmérő tevékenységét, énemnek azzal a részével, amelyet a birtokomban véltem, megpróbáltam gondolkodni. Nem kaptam tiltójelzést, sőt, bíztatást éreztem. Lehet, hogy éppen ez a kapcsolatteremtés útja, amit mi eddig teljesen másként, nevetségesen primitíven képzeltünk el. A technikához húzók mindenre képes fordítógépek használatában látták a megoldást. Mások az egymásnak feszülő akaratok harcában, amelyben az egyik félnek végül alul kell maradnia, míg a másik diktálja a feltételeket. A kísérleteknek, a tapasztalatoknak mekkora, hány évezred alatt felhalmozott tömege, a filozófia milyen gazdagsága vezetett a felismerésig, amelyről most láttam, hogy ez az egyetlen, a helyes út. Függetlenül attól, hogy szükségszerűen hipnózissal kezdődik. Hogyan lehetne másként erőszak nélkül megfékezni az értetlenebb félrettegését, aggodalmát? Ám a közeledés következő szakaszában a gondolatok már párhuzamosan futnak, nem törekednek egymás kioltására. Hogy azután a magasabb értelem magához emelje a másikat. Hogy a megértésnek legalábbis egy olyan síkján találkozzanak, amely mindkettőjük számára elfogadható. A nyugalom, a békesség egyre növekedett bennem. És amikor hozzájuk társult a bizonyosság, hogy soha olyan tökéletesen nem ismertem magam, mint abban a pillanatban, azt is sejtettem, hogy mindez csak a kezdete valaminek. Nem is kell hozzá sok idő, és beszélgetni fogunk. Persze nem szavakkal, hiszen az sem biztos, hogy neki és a társainak egyáltalán szükségük van még szavakra. A gondolatok áramlanak majd közöttünk. Igen, azon a hídon, amelynek létrejötte éppen akkor tudatosult, erősödött kettünk között. De még vártam. Az idő egyre kevésbé számított. Ez is annak a folyamatnak a következménye, esetleg feltétele, amelynek részesévé váltam. Hiszen a gondolat olyan gyors, hogy rá nem érvényesek a fizika paraméterei. Nem ismerem a játékszabályokat. Lépjen előszörű. Közben a híd egyre erősödött, s lényemnek abból a részéből, amelyet ő birtokolt, végtelen terek és végtelen, vagy inkább nem létező időüzenetét véltem érzékelni. Más rend volt ez. Minden földi léptéket meghaladott. Csak óvatosan mertem tájékozódni benne, mert meg akartam őrizni Józan eszemet, ha ugyan ebben a helyzetben a földi Józanész még jelentett valamit. Őriztem a békességet és a nyugalmat, amit tőle kaptam. És már régen lemondtam arról, hogy megpróbáljam kifürkészni lehajtott fejének arcvonásait. A mögötte magasodó gömb részleteinek megismerése sem érdekelt. Valószínűleg ugyanilyen állapotba kerültek a nauni csikósok, és az én pásztoraim. Nem, kezdte éppen akkor, amikor a legkevésbé vártam. Te más vagy. Több. Ezért okozott annyi töprengést nekünk, amikor a rádió jelekből rájöttünk, hogy létezel pedig már éppen indulni készültünk, hogy elhagyjuk ezt a rendszert, mert befejeztük a felderítést. Tehát több vagy. És ahogyan most megismertelek, annál is több megtűnsz, mint amilyen megképzeltünk. A mondani égét gondosan kerülnöm kell, késői testvéreim, mert a most következő párbeszéd alatt a csend végig töretlen maradt a palota teraszán. Miért? Mert többet éltél meg, mint bármelyik földi testvéred. A szám csukva maradt. Minek is nyitottam volna ki. De a két karom megmozdult, akaratom vagy akarata ellenére. Kérdünk kitártam. Ti ismeritek a Földet? Mindent ismerünk, és amit még nem, azt is meg fogjuk ismerni. Ezért vagyunk most itt. De a szülőbolygódat, ahogyan te nevezed, a Földet, már régen ismerjük. Azt is tudjuk, hogy volt egy olyan korszaka, amikor képes lett volna elpusztítani önmagát. Akkor miért nem segítettetek? Mert tiltja a törvény. Miféle törvény? A miénk. A benem avatkozás törvénye. De kérdez módszeresebben. Kérdezhetek. A derű szelít hulláma felém. Nem vetted észre, hogy eddig is csak kérdeztél? Azért vagyok itt, hogy válaszoljak neked. Meg még valamiért, de erről később. Kérdezz. Ami lényeges, azt én már tudom rólad. Ám figyelmeztetlek, hogy bizonyos kérdéseidre nem kaphatsz választ. Miért? Ezt is tiltja a törvényünk. Annyira felszabadított, hogy már indulatokat is éreztem. Nem kaptam érte tiltást. Törvény, törvény, csak ezt legeted a törvényünk. Kik vagytok? Mindenható istenek? Ismét derült éreztem. Nem vagyunk istenek. De ez az első jó, módszeres kérdésed. Indulj el ezen az úton, és ne vegyél el a bátorságod, ha néha nem válaszolok. Az értelem szövetsége vagyunk. Sok milliárd értelmes lény, akiknek a többsége hasonlít rám és rád. Tudom, tisztában vagy azzal, hogy a galaktikában, ti így nevezitek, nem egyszerre született meg az élet, majd az értelem az erre alkalmas helyeken. A szövetség nagyjából akkor jött létre, amikor a te őseid éppen csak pattintgatni kezdték a köveket. És nagyon nagy árat kellett fizetnünk, amíg rájöttünk, hogy szigorú törvényekben kell rögzítenünk, melyik bolygó lehet a szövetség tagja. A Föld miért nem? A törvény alkotói úgy vélték, hogy egy bizonyos határig minden értelemnek a saját erejéből kell eljutnia. Ezzel kell bizonyítani az életre valóságát, hogy méltó rá, hogy magunk közé fogadjuk. Ez a törvény kegyetlen. Megengedi, hogy milliók, százmilliók pusztuljanak el szerte a galaktikában értelmetlenül, az értelemért. A neheztelés leghalványabb nyoma nélkül kaptam a választ. Egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy vitatkozhasson. Én ebbe a törvénybe születtem bele, te a magadéba. Mindketten megtanultuk, elfogadtuk a sajátunkat. Képes volnál változtatni bármelyiken is? Akkor is kegyetlennek tartom. Először történt, hogy egy kicsit késett a válasza. A te dolgod! De ez zsákutca! Nem győzhetjük meg egymást! Itt is elpusztul minden, ha átjönnek a vöröshajúak. erősködtem. Úgy lesz adta helyben. Először azt a földrészt derítettük fel. Megismertük őket ám ezen a bolygón sem szeghetjük meg a avatkozás törvényét. Mással próbálkoztam. Az előbb a határt említetted, ameddig az értelemnek a maga erejéből kell eljutnia. Hol van ez a határ? Miért nem ismertetitek meg a feltételeket az értelmesebb, a határhoz már-már közelítő civilizációkkal? hogy legalább tudják, merre haladjanak. Nem veszed észre, kérdezett vissza, hogy ez ellent mondana az alaptörvénynek? Veled közölhetném, mert te úgysem találkozol többé a földiekkel, de ha mi ismertetnénk velük a követelményeket, már nem a saját erejükből bizonyítanák, hogy méltók a szövetségre. A kapcsolat, sőt, Létezésünk puszta bizonyítéka is hatással van a további fejlődésre, addig a bizonyos határig. De ez is zsákutca. A te gondolkodásod szerint, amit csak akkor változtathatok meg, ha te kívánod, mert képes vagyok rá. Ebben nem kételkedem. Ám ha a törvény ilyen szigorúan tiltja a kapcsolatot és a bizonyítékok hátrahagyását, miért tettetek kivételt éppen velem? Mert rendhagyó eset vagy, és nekünk, felderítőknek, mindenről be kell számolnunk, amit egy bolygón találunk. Milyen hajtással repültök? Falereszkedett közé de csak egy pillanatra, hogy figyelmeztessen. Erről nem tudhatok. Amikor ide érkeztünk, nyomban megtaláltuk a fotonrakétátokat. Akkor a rejtőzés összes előírásait betartva, keresni kezdtük a hozzátartozó kisebb rakétát, mert tudjuk, hogy számos bolygónépe, így a földé is, ilyen technikával repül. Nem volt sehol, ám az érzékelők jeleztek egy radioaktív pontot. Földerítettük azt a völgyet, és megértettük, mi történt. Egy ideig nem éreztem a gondolatok áramlását. Természetesen tudtunk az első fotonrakéta útjáról is, amikor a viking, ahogy ti azt a rakétát, itt járt és visszatért a földre. Ekkora esemény nem maradhatott titokban az ellenőrzésünk alatt álló területen. Ellenőrzés Ha bánt ez a szó, legyen megfigyelés. Nekünk mindegy, hogyan nevezzük. Csak azt nem tudtuk, hogy te itt maradtál. Hiba volt, bár nem lényeges. Nem változtattál jóformán semmit a gámanépeinek sorsán. Elöntött a keserűség. Ennyi az egész? Igen. Be kell látnod. Mert ha többet tettél volna, a törvény felhatalmazna, sőt, kötelezne engem, hogy megsemmisítselek. Hiszen azon a fejlődésen változtattál volna, amelyen tilos változtatni. Tudom, hogy képes volnál megsemmisíteni. Miért nem teszed? Ismétlem. Amit tettél, elhanyagolható. És csak a legvégső esetben élhetünk a megsemmisítés eszközével, mert tiszteljük az életet. Ám a fejlődés általatok megszabott határa alatti világokon hagyjátok, hogy emberek százezrei gyilkolják egymást. Nem ellentmondás ez? Ellentmondás? Nem az én feladatom, hogy eldöntsem. Egy másik dologban azonban döntenünk kell. Először nekem, azután neked. Mi az? Erre majd később válaszolok. Kérdez még. Miért? Képes voltam felmérni a múltadat, az eddigi cselekedeteidet, még mielőtt ez a híd létrejött közöttünk. Nem tiltakoztál, engedted, hogy megismerjelek. A híd létrejöttét is segítetted, te magad is akartad. Ez nagyon figyelemreméltó. Azt bizonyítja, nem határoztunk rosszul, amikor eldöntöttük, hogy eljövök hozzád. De nem ismerem eléggé a gondolkozásod gyorsaságát, minőségét. Erre is szükségem van. Ezért Én Énemnek az a része, amelyet a magaménak éreztem, megnövekedett. Nem tudtam eldönteni, ő gyengítette szándékosan a hipnózist, vagy én lettem erősebb. De mitől? Tehát tesztelni akar. Emlékeztem a régi, földi kifejezésre. Rendben van, tegye, nem érdekel, hogy miért. Úgy is van, kérdezni valóm. Említetted, hogy mások is használják a fotonrakétát? Sok olyan értelem van, amelyik már eljutott eddig? A tiltás falát éreztem. Jó, másként kérdezem. Te akarod, hogy kérdezzek? Sok olyan értelem van a galaktikában, amelyik már közel jutott a ti törvényetek által megszabott határhoz? A tiltásfala még erősebb lett. Veszélyes úton haladsz, óvott. Más kérdéseket várok tőled. Megráztam a fejem. Csak a mozdulat után döbbentem meg, hogy képes voltam rá. Hová lett a hipnózis bénító ereje? És hová lett a megbékélés, a nyugalom? Szerencsére a híd megmaradt. Örültem, mert szükségem volt rá. A gondolkozásom gyorsasága, minősége érdekel, legyen. De előtte még egy kérdés. Bárom. Mi történik, ha megbántalak? Nem is téged, hanem az értelem szövetségét. Azzal, amit gondolok. Megbántani? Te? Engem? Az értelem szövetségét? Nagyon gőgös volt, de éppen ez adott nekem erőt. Lehetetlen. Nem vagy képes rá. Jó. Akkor most kövesd a gondolataimat. Csupán a véletlennek köszönhetitek, hogy az élet és az értelem hamarabb született meg azokon a bolygókon, amelyek létrehozhatták az értelem szövetségét. Másként is fogalmazhatom. A galaktika fejlődésének rendje titeket részesített előnyben. Ám ez nem a ti érdemetek, hanem ajándék volt. Mert a galaktika nem határozta el, hogy itt vagy ott legyenek legelőször alkalmasak a körülmények. Csupán fejlődésének jellemző, de tőle független statisztikai jeloszlása érvényesült. Tud követni? Igen. Ti pedig ezt a véletlen ajándékot kiváltságként értékeltétek. A korábbi kezdet lehetőségét felsőbbrendűségetek bizonyítékának vélitek. Nem vitatom, nagyon rossz tapasztalataitok lehettek. Utaltál rá, hogy nagyon nagy árat fizettetek azért, amiért méltatlanokat fogadtatok magatok közé. Ezért hoztátok meg a törvényt, húztátok meg a határt, és tettétek kötelezővé az általatok megállapított határ alatt a benemavatkozás elvét. Korábban úgy határoztam meg, hogy ez a törvény kegyetlen. Most úgy vélem még rosszabb. Hibás. Végzetes tévedés. Mert ezzel a törvényjel magatokat vertétek bilincsbe. Nem tudom, de nem is kérdezem, hogy milyen gyakran fogadtatok magatok közé egy-egy értelmesnek ítélt civilizációt. De tudom, hogy sok ezerszer több van, és szükségük volna a segítségetekre. Félelmet éreztem, de nem a magamét. Miből következtetsz erre? Kétszer is megtagadtad a választ, amikor a határt megközelítő értelmek után érdeklődtem. A határtól még sokkal messzebb tartó értelmekről, például éppen a gámáról, ahol most vagyunk, nem is teszek említést. Pedig ezek még többen vannak. Hatalmasak vagytok, mert korábban indulhattatok. De létrehoztátok a törvényt. És éppen az fog elsorvasztani titeket. Mert lassabban gyarapodtok, hiába vagytok sok milliárdan. Ez csak töredéke azokénak, akik az általatok meghatározott határalatti fejlődési szinten élnek szerte a galaktikában. És akiknek szüksége lenne a segítségetekre. Nem tudom, hogy az szövetsége ismerie, és ha igen, hogyan határozza meg az erkölcs fogalmát. Bizonyára másként, mint én vagy földi testvéreim. Először kegyetlennek neveztem a törvényeteket, azután végzetes tévedésnek, mármint a ti számotokra. Most ezt még egy meghatározással egészítem ki. Erkölcstelen. Legalábbis a mi mértékünk szerint. Mert mi földiek soha nem mondunk le arról, hogy segítsünk a nálunk gyengébbeken. És nem hiszem, hogy ez valaha is megváltozna. Azt persze csak remélhetem, mert tudomásom nem lehet róla, hogy a határ alatti többség is így vélekedik. Elismerem, amióta a földi értelem fejlődésében eljutottunk odáig, hogy feltételeztük más értelmes lények létezését, más bolygórendszerekben, az írók egy része... El mert fogalmam sem lehetett megérti -e ezt a kifejezést. Folytasd, bíztatott. Valóban nagyon rossz véleményed lehet az értelemszövetségéről, ha feltételezed, hogy ott nem találnak ki történeteket mások szórakoztatására, okulására. Tehát az írók egy része ott is csak a harcot tudja elképzelni két értelem között, és nekik van a legnagyobb sikerük. A gúny és az elégedett fölény hullámát éreztem. Ez is azt bizonyítja, hogy földi testvéreid még nem érték el a határt. Zavarba jöttem. Igazad van, sajnos. De a viking, majd az Anteus nem azért repült ide, hogy leigázzuk a gáma népeit, hanem éppen úgy, mint ti, megismerni, tapasztalatokat gyűjteni. A fölény megnövekedett. Maga alágyűrt. És mit értetek el? A viking semmit. Az Antheus pedig önmagával együtt elpusztította ennek a földrésznek a legnagyobb városát. Ezt a te emlékezetedből tudom. Sok tízezer ember halt meg. Ezt nevezett tapasztalatgyűjtésnek? gyűjtésnek, Megismerésnek? Nem tudtam, mit válaszolni. Te valóban segíteni akartál azokban az évtizedekben, amikor egyedül voltál. És az eredmény? Csak a te emlékezetedre hivatkozhatom, onnan veszem a tényeket. De így legalább pontosan megértjük egymást, hiszen azokat a szavakat, neveket használhatom, amelyeket tőled tudtam meg. Akiket segítő szándékkal neveltél, hogy többet tudjanak, háborút indítottak, és elfoglalták láílt. Tudom, akaratod ellenére, de ha nem neveled őket, nem lettek volna képesek rá. Ez is sok ezer ember életébe került. Azután áthurcolták ide azt a járványt. Az még több életet követelt. Megfékeztem. Igaz, így történt, bár szerintünk a járványok természetes velejárói a határ felé való közeledésnek. A természetes kiválasztódás eszközei. És ebbe te beavatkoztál. Az undortól nem tudtam ellenkezni. Azután egy másik nevelted, folytatta, hogy kiszabadítson téged és néhány embered, porigégette a szigetek fővárosát, Dist. Ez sem én akartam. De amikor a kezébe adtad a lőport a sziklák robbantásához, gondolnod kellett volna rá, hogy másra is felhasználhatja. A híd épp maradt. Csak én sem misültem meg. Igaza volt. Nem vitatkozott. Csupán tényeket sorakoztatott fel. És nem volt erőm. Nem voltak érveim, hogy ellent mondjak, cáfoljak. Csak azért emlékeztettelek mindezekre, hogy a te szemszögedből ítéld meg, mit jelentett ennek a bolygónak a te segítséged. De tanítottam őket, matematikára, fizikára és még sok minden másra, hogy világosabban lássanak. Te döntsd el, hogy számodra miért többet. A tudás... Vagy az a sok tízezer élet? És még te sem látsz világosan, nem, hogy ők. De térjünk vissza egy korábbi gondolatmenetedre, amit méltónak tartok. Az a véleményed, hogy a saját törvénye sorvasztja el az értelemszövetségét. Nem lehetsz tisztában hatalmunk nagyságával. Az előnyünket a határ alatti civilizációkkal szemben is csak sejtheted. Egyelőre még mi vagyunk, a galaktika urai, és ez így lesz még nagyon sokáig. Akkor is, ha igaz a feltételezésed, hogy a határ alatti civilizációk többségben vannak, és nő a számuk. Ám ha a törvény miatt esetleg mégis a sorvadás válsága fenyegetné az értelemszövetségét, képesek leszünk a szükséges változtatásokra. Hogy milyenekre még nem tudhatom, de nem is fontos. Hiszen, hogy a te időszámításodat használjam, mert azt érted, százezer év is eltelhet még addig. És közben hány értelmes élet pusztul el? Az a törvény felelőssége, nem a tiéd. Ezért állítottam, hogy kegyetlen a törvény. Tudsz rajta változtatni? Nem tudtam, mit válaszolni. Éreztem, hogy az idegen ereje újra belématol, hiába ellenkezem. Vigaszul az erővel együtt jött a békesség és a nyugalom is. Ez nem csak elfogadhatóvá tette az erő jelenlétét, hanem kívánatossá is. Minek vitatkozol olyasmin, ami nem rajtad múlik? Nem tudtam eldönteni, hogy ez melyikünk gondolata volt. Vízcsepp vagy az idő végtelen folyamában. Mit is tehetnél? Még a vörös hajúak invázióját sem leszel képes megakadályozni. Sem te, sem az utódait, ha akkor már nem élsz, ami nagyon színű. Megváltozik valami, ha tagadod a törvényt. Hogyan bizonyíthatnád, hogy te vagy az okosabb, hogy neked van igazad, legalább félmillió év bölcsességével, tapasztalatával szemben? Bizonyos, hogy előtted is voltak sokan, akik így gondolkodtak, ágáltak. A sors ellen. De mi az, hogy sors? Nemhogy megismerni nem tudod, de még a lényeges összetevőit sem vagy képes meghatározni, hogy utána elkezdhessd a megismerés folyamatát. Nem jobb ez a nyugalom, ez a békesség, amit most érzel. Aminek része se lehetsz, ha elfogadod mindazt, amit ezen az éjszakán megtudtál. Azzal kezdtem, hogy több vagy, mint földi testvéreid. A híd erős volt, és biztonságom egy része is visszatért. Arra is emlékeztetlek, közöltem veled, hogy két döntést kell hoznunk. Először nekem, azután neked. Én döntöttem. Befogadunk. Nem értem. Mit jelent ez? Felmértelek, megismertelek. Elérted, és átlépted a határt. Méltó vagy arra, hogy az értelem szövetségéhez tartoz. Azt hittem, csak egész civilizációkat fogadtok be. Így van. De nagyon ritka esetben szükségünk van egyes értelmekre is. Te ezek közé tartozol. Ismét csak azt kell kérdeznem, mit jelent ez? Természetesen munkát és felelősséget, de itt is volt bennük részet bőven. A szokásos átalakítások után kiváló felderítő leszel. Szokásos átalakítások. Ugyanakkora erődés hatalmad lesz, mint nekünk. Képes leszel alakott, Formát változtatni, és parancsolni mindenkinek, persze a szövetség érdekében vagy utasítására, aki a határ alatt van. És megszűnik számodra az idő. Nem értem. Nem is értheted még, de majd megérted. Igyekszem megmagyarázni. Azért vádoltad kegyetlenséggel a törvényt, mert miatta életek sokasága pusztul el. Többször is visszatértél az élet megszűnésére, a halálra. De számunkra nincs elmúlás. Nincs halál. Ha valaki elfárad, akkor pihen. Ő határozza meg, hogy meddig. Ha valamilyen szerencsétlenség összeroncsolja a testét, kap másikat. Tudom, ez az információ így nagyon primitív, de egyelőre csak azokat a fogalmakat használhatom, amelyek a te tudatodban vannak. Tehát nincs elmúlás. És mint felderítő, megismerheted a galaktika életet hordozó bolygóit, mert ez a dolgunk. Neked magyarázzam, hogy mit jelent a megismerés öröme? Amit a geológiáról tudsz, az nagyjából mindenütt érvényes ezeken a bolygókon. De ha más hivatást akarsz választani, abban sem akadályoz meg senki. Számunkra az értelem minősége a fontos, nem a tartalma. A békesség és a nyugalom tenyerén ringatózva gondolkoztam azon, amit megtudtam. Dönts! Mi hívunk! Ám előbb még két lényeges dolgot közölnöm kell veled a törvény értelmében. Te határozod meg, hogy mit kívánsz magaddal hozni ebből az életből. Emléket, érzelmet. Ajánlom, jól fontold meg. Az egyedi befogadásoknál majdnem mindig ez okoz bajt. Ha a befogadott olyasmit hoz magával, amit nem kellett volna. Ami fáj, keserűséget okoz. Persze ezen is lehet segíteni, de jobb, ha nem kerül rásor. Mert addig szenved rosszul megválasztott emlékeitől, és ettől mi is szenvedünk. A másik, hogy szabadon kell döntened. Elismerem, hogy a jobb megértés érdekében eddig befolyásoltalak az erőmmel. De most visszavonulok. A híd megmaradt közöttünk, de gondolkozz szabadon. Vétenék a törvény ellen, ha másként tennék. És egy utolsó figyelmeztetés. Ha felderítő leszel, megeshet, hogy a parancs egyszer majd a földre, vagy ide a gámára indít. De akkor már hozzánk tartozol majd. Úgy is kell viselkedned. Vigyázz tehát, hogy mit hozol magaddal, mert engedelmeskedned kell a parancsnak, és ezt semmiféle érzelem vagy emlék nem befolyásolhatja. Most gondolkozz és határozz. Én várok. Nem csak azt éreztem, hogy újra szabad vagyok, de az időt is. Hosszú volt ez az éjszaka. De most nem az a dolgom, hogy végig gondoljam, hány éjszakát éreztem végtelenül hosszúnak ezen a bolygón. Aggodalommal, töprengéssel terhesnek, amikor meg kellett oldanom valamit. A boldog éjszakák enittel mindig rövidek voltak. Kegyetlenül hasított belém az emlékfájdalma. Ettől is megszabadulhat, ha igent mondasz. És a haláltól, az elmúlástól is. Bizonyos, hogy nem egyformán félünk a haláltól, de ez így pontatlan. Mindenki mástól fél a halálban. Van, akit a testi szenvedés rémít, és van, akit a folyamatosság visszafordíthatatlan megszűnése. Hogy többi nincs van, és lesz. Csak volt. És ennek a voltnak a tudata is megszűnik. Azt hiszem, ez az elviselhetetlen. Hogy a többi marad, mind a maga léptéke szerint. De te nem. Nem tudok rá magyarázatot, miért nem az árnyat fürkésztem és mögötte a csillagfényben ragyogó gömböt, ami idehozta. Talán azért, mert éreztem, ha elfogadom, amit ajánl, úgyis megtudok mindent, amit akarok. Ha nem, akkor az ismeretek, a leírható részletek úgyis feleslegesek. Meg aztán amúgy is közölte, hogy túl vagyok a törvényük által megszabott határon. Ennél fontosabb információt sem az árny, sem a göm nem adhatott. A csillagokat néztem. Tiszta, szép fényüket. A tejutat, ahol lágy gyogássá olvadnak össze, és az életekre és értelmekre gondoltam, amelyek ott vannak körülöttünk és közöttük. De nem kell olyan messzire néznem. Itt szunnyadnak a palota két oldalán alvúg városban, ahol ezen a késői órán már egyetlen lángját sem láthatom pislákolni. Bármint érvelt is ez a jövevény. Boldogok. Elégedettek. És ezt nagyrészt nekem köszönhetik. Mit gondolnak, mit éreznek majd, ha reggel kiderül, hogy eltűntem? Igaz, az egyszer úgy is elhagyom őket. Amikor meghalok. Erről eszembe jutott Annie tátka, hogy mire neveli a fiát. Annyira nevetséges, ha úgy érzem, hogy ez megfutamodás lenne. Ennyire hiú vagyok. Nyolcvanon túl járó aggastyán leszek, mire felnő, ha megérem. És hogyan tudná beváltani a fenyegetést? Valóban nevetséges. És mégis megfutamodás lenne, mert enit annak érezné. De fontos ez? Miért fontos? Meddig lesz az? Ne erre gondolj, Gregor, hanem az emberekre. A nyugodt álmukra, a nappalok meghitt biztonságot adó rendjére, amelynek megőrzése, amíg élsz, add kötelességed. Mint ahogyan az is, hogy éltesd magadban a reményt, hogy nekik is legyen reménységük. Azért mégis több az eredmény és kevesebb a kudarc. Persze elfelejthetsz mindent, nem kétséges, hogy azt törölnék ki az agyadból, amit csak kívánsz, nyomtalanul. Azt a szégyent is, amit most érzel, mert cserben akarod hagyni ezt a népet. Ám ez a szégyen most a tiéd, most elviselhetetlen. És ezért most is itt kell megszabadulnod tőle. Nem tudtam, hogyan keressem meg a hidat, de egyszerre ott volt. Az oly csábító békességgel és nyugalommal együtt. Határoztál? Éreztem a kérdést. Igen. Maradok. Nem kérdezem meg, miért döntöttél így. Ezért hálával fogok emlékezni rád. Igen, emlékezni fogsz. Úgy határoztunk, hogy ha nemet mondasz, akkor is emlékezránk ránk. Mert ha egyszer megváltoztatod a döntésedet, érted jövünk. Nem fogom megváltoztatni. De ha mégis, akkor érdekelne, hogyan szereztek erről tudomást. Erre nem kaphatsz választ. Ez a mi dolgunk. Te csak emlékezz ránk. Nem láttam, hogy mozdította volna a lábát, igaz, a lábát sem láttam. A göm felé hátrált, és nem tudok rá jobb szót, az befogadta, mert ajtót sem láttam. Azután lassan fölemelkedett. Egy darabig még tudtam követni útját a csillagok felé. Azután eltűnt. Sokáig néztem az alvóvárost, mielőtt lefelé indultam a lépcsőn. Békesség és nyugalom volt bennem. De ez már a sajátom volt. Egy rövid magyarázattal még adós vagyok nektek, késői testvéreim. Az egyik első táblán azt írtam, hogy ez az információ, vagyis az egész történetem értéktelen, mert felhasználhatatlan. Hogy miért? Mert ezúttal sincs bizonyíték. Tárgyi bizonyíték. Szalitának és hajósainak csontjai régen elporlattak már, amikor ezt olvashatjátok. Mint ahogyan eltűntek, lobáltú termének porábor is az idegen nyomok.